Лисичка-кума Схотілося лисичці медом поласувати То все вона саме м'ясне їсть А солоденького то й ні Піти до бжіл похазяйнувати Пішла на пасіку Та так любенько перед вуликом сіла Та лапу туди й засунула Щоб метку дістати А бджоли того й не злюбили як шугнуть із вулика, як кинуться на лисичку. Ех, вона як дремене тоді з пасіки. Втікає, тільки носом крутить та на бджіл нарікає. Ой, божечко мій, який же там мед солодкий, а які ті бжоли гіркі. Прибігла додому, уся морда в неї розпухла. Лежить вона. Лежала-лежала, думала-думала, а меду таки хочеться. Піду до Ведмедя, прошуся до нього жити. У нього меду багато. Приходить. Ведмедяку, братку, що я тобі казатиму? <смітнє> А той тільки мурчить. А лисичка? Да mm. не мурче, бо так страшно, ведмедику, братику. А то я злякаюсь. Давай удвох жити. Я тобі за господиню буду. Mm, давай. Ото і почали вдвох жити. Ведмідь піде на здобутки, принесе м'ясива, є і йому, і лисичці. Так тій усе Меду хочеться. Ну, піди, піди, старий, на пасіку. Ну, принеси меду. Нема чого робити. Приніс ведмідь і меду. Аж два вулики припер. Оце один виїмо, а другий на зиму заховаємо. Їли-їли, та за скільки там часу виїли увесь мед? А той другий вулик на горищі заховали, зими ждуть. Ведмідь терпить, а лисичці кортить. Думає та й думає, як би його тим другим вуликом поласувати. Полізла б на горище, так ведмідь зараз спитається, чого. Лежала-лежала, та й надумалася. Стук-стук хвостом об стіну. Ведмідь і питається. А що тут стукає? Ой, тато стукають. Мене в куми просить. Хм, ну, ну то піди. А я засну. Пішла вона. Та зараз на горище. Та до того вулика. Та й наїлася, скільки хотіла. Вертається. А ведмідь прокинувся? Ну, ну, ну, як же твого хрещеника звуть? Ой, та початком. яке чудне ім'я. От яке піп дав. Чого там чудне? Ну, гаразд, гаразд. Другого дня знову лежить лисичка. Та стук-стук хвостом об стіну. А ведмідь питається. А, а що то стукає? Ой, тата та мене в куми кличуть. Ну, та йди вже, я О, засну. Пішла вона, та знов до того вулика, та вже так ласувала, що мало що в ньому і зосталося. Вертається додому, ведмідь прокинувся, та й питає. А як же твого хрещенника звуть? Та серединкою? О, це ж таки! Які в твоїх хрещеників імена чудні? Що ти вигадуєш, старий? Де ж таке чудне, коли свята середа є? Хм, а може? Третього дня знову лежить сестечка, лисичка та стук-ступ хвостом об стіну. Ведмідь прокинувся та й питає Та що воно все стукає та й стукає? Ну, та то Куми кличуть. Оце як тебе? Стара, та й часто куми кличуть. Е, старий, бо мене люди люблять. А, ну, то, то вже йде йде. Пішла вона, увесь мед виїла, і вулика перекинула, та й вилизала. Тоді прибігла в хату, лягла, та й лежить. А ведмідь питає. Ну, як же твого хрещеника тепер звуть? Ой, а як же там. Перекинь та й вилежи. Та такого імені і на світі не було. Ну, що ти там вигадуєш старе луб'я. Хіба ти піп, що знаєш? Та нехай вже буде так, м'єкарзнич. А через скільки часу зима прийшла? Ведмідь і каже: О, треба б уже стара і медом паласувати. Поліз на горище. Коли ж вулик порожні? О, лисичко, сестричко! Це ти їла? Ні, не я. Ні ти. Не ти. Я тут. Я, я, я А що? Щоб я вчорашнього дня не діждала, коли я їла. Та брешеш, лисичко! Та ти не хрещенників хрестила, та ж то ти мед їла, та я тебе зараз зіму. Ну ходи сюди, сюди. до неї! А вона від нього та в ліс як дременула, то тільки її і бачили.